І от коли видзвонив сороковий день, Ганна, вирядується, була до церкви, правити панахиду, записала всіх, кого треба пом'янути, Матвія, Олесю, Степана, Івана, сховала сиве волосся під чорну хустку. Але тут з'явився її старий, злий, схудлий, ніби відлежав у лікарні, і вона сполотніла, слухаючи його. та бабо! сказав кіндрат, стискаючи кулаки, бісова кров не смій правити панахиду за живим, бо то страшний гріх. Як то? скрикнула Ганна, чи ти сказився? Він живий, сказав кіндрат, і таємниче озирнувся, наче його хтось підслухав, але залізна зазуля дзигар без стрілок паперові квіти, образи, рушники, все було мертве, а сніг за вікном все йшов, бо стояла дуже сніжна зима, і отар Іванович Гелбахіані їздив нелегковою авкозлику з переднім ведучим мостом. — Він живий, — повторив Кіндрат. — Де він? Хто сказав? — скрикнула Ганна, мало не замлівши. — Я тобі кажу. — А ти слухай, бісова кров. Він викинувся з парашутом. Його віднесло в тайгу. Він у тайзі, може, зазимував десь в якій хаті, мо йде, блукає. Бо ти бачила, що то є тайга. — Ти сказився, — заплакала Ганна, — старий дурень. Чи напився, чи збожеволів. — Він живий! — гахнув кулаком по столу Кіндрат. І Ганна поволі зняла хустку і сховала у шафу. Тільки дверця та дзеркальні зарипіли голосно. Того ж дня карту, де позначено було останній путь майора Смоли, тайга, берег моря і квадрат у морі, червона лінія кінчається червоним хрестиком, Кіндрат кинув у скриню, а на скрині великий замок повісив. І тоді Кіндрат має нову пристрасть. Досі непомічену. Весь вільний час він не відходить од радіоприймача. Як прийде, бува з радгоспу, руки помиє похабцем, аби як з'їсть обід, і сідає коло приймача. Спочатку повільно пройдеться по довгих хвилях, послухає Київ. Якщо тріобандуристок, то й довше послухає. Потім поруч румунські та польські станції». На коротких хвилях він шукає московський маяк, бо дуже велику повагу має до цієї станції, що години маяк подає останні вісті коротко, а не займається тереленнями, як силсувати кукурудзу. Годинами крутить кіндрат ручку приймача, прислухаючись до голосів дикторів, чи бува не проскочить слово «смола». Бо, бачте, це слово помітне, хоч би й і по-заграничному мовлене. Але джази перешкоджають. Дикунські якісь вигуки й виття, чужомовні диктори захлинаються, як у лихоманці. Звісно, кожен про своє торочить. Якісь п'яні, мабуть, співаки несамовито й хрипко гарлають, і лише на ультракоротких хвилях спокійні голоси пілотів. Котрій перемовляються з землею. Та тільки де вони, ці пілоти? Навесні поїхав Кіндрат у Київ, до одного діда в Дарниці, про якого казав йому той мордатий рахівник, що на другому відділку. Дід виблискував поголеною головою, зате борода була сива і нечесана, сам космогрудий, а руки міцні, мов у коваля. Дід обмацав Кіндрата поглядом, Потім узяв маленьке люстерко, Зазирнув туди, як у криницю, Злякався, навіть спохмурнів. «Бачу, люди лежать на снігу», — сказав. «А чи живі, чи мертві, того не бачу». «Бачу я двісті доріг і чоловіка, Який не знає, якою піти. Бачу його, а чи живий, чи мертвий, того не знаю. Є дорога землі, дорога води, дорога каменю, дорога вогню, дорога неба, дорога заліза. А якою дорогою він пішов, того не бачу. А де? Де він зараз? Де? Поспитав Кіндрат. Та дід своро зиркнув на нього. Боязко стало Кіндратові. А дід знову зазирнув у люстерко, і Кіндрат подумав, що якби йому те люстерко, то віддав би він за нього і телевізори приймачів все, чого схотів би цей голомозий дід. — Він іде, — схопив дід Кіндрата за руку. — Живий він, живий, а люди в снігу все лежать, мабуть, мертві. Кіндрат повернувся в Яропіль надвечір. Коли теплі вітри табунами бігали над богункою, асфальтобетон на суші висох та посвітлішав, а в кафе Мрія почалися танці, біля входу юрмилися парубки без плащів, майже всі в чорних костюмах та білих сорочках.